Gaur, xerezaderen artxiboan, Queer Moby Dick, Herman Melvilleen Moby Dick novelako iro atal, Ana Moralesek Euskaratuak. Gaurko atalari, Queer Moby Dick, jarri diogu izena. Moby Dick izenak, adierazten duenez, Herman Melvilleen novela famatuko testuak izango ditugu gaur irakurgai. Nobela honetan, Ismaelek, pikot itxasontziko marinelak, lehen pertsonan kontatzen digu akap kapitainaren obsesioa den balea azuria arrapatzeko bidaia zirraragarria. Aortezinak dira liburu zoragarri honen irakurketak, baina gaur, gehienetan aipatzen esten ezaugarri bati erreparatu nahi izan diogu, eta hortik gure atalaren izenburua: burua, queer mobi dig. Queer terminoa genero ikasketetan erabiltzen den hitza da. Berez, ingeleseskoa dira arruntean, arraroa edo xelebrea esan nahi du, baina gehi hitzarekin gertatu den bezala, horrek berez alai esan nahi baitzuen, kuier hitzarekin ere apropiazio prozesu bat gertatu da. Hau da, komunitate batek berreskuratu egindu, bera iraintzeko erabiltzen zen berba bat, berea du, eta esan nahi berri batez jantzi duintasunez eta arrotasunez. Ondorioz, queer hitzak gaur egun beste adiera bat ere badauka. Alegia, gizarte heteronormatiboarekin batez datorren orientazio seksuala, genero identitatea edo genero adierazpena. Ez dakigu zein den Ismaelen orientazio seksuala? Ez dakigu zein den haren genero identitatea? Baina definiztioko 3. elementuari dagokionez, hau da, generoaderazpenari dagokionez, sarantzabarik esan dezakegu, Movideketik aukeratu ditugun 3 kapituloetan aurketzen dugula Esmelvilen es gure garaiko portaera eteronormatiboarekin inondik ere bat ez datorren generoaderazpena. Entzule edo irakurle bakoitzak erabakiko du ia horri hauek blaitzen dituena homo erotismoa denala ez. Baina, gizarte heteronormatiboak gizonei imposatzen dizkien, estereotipo eta arauei dagokien ezbeintzat, Ismailen generoa dirazpena, guztiz matxinoa da. Beraz, zeharo queer dugu, Ismael. Konturatuko ziren horretaz, pasarte hauek mobi edizio laburtuetan eta gazteentzako moldaketetan, Ahaztu dituzten editore zuhurrak. Baia, ai, xerezade kuskuseroa da. Eta gainera transgresioa maite du. Beraz, pozesko barreskari neke zeutsiz, gaurkoan arro-arro eskaintzen dizue, Queer Moby Dick. Nobelako iru kapitulo autatu ditugu. Laugarrena, amargarrena, eta laragoetan balaugarrena. Laugarrenak, oeko asala du izena, eta bertan asaltzen da, nola zagotu zuten elkar nobelako protagonista Ismaelek eta kuikek arpoilariak. Portuko ostatuan gela librerik egonez, eta Ismaelek eta kuikejek hoe berean egin behar izan dutelo. Kuikek, biden abarrezan da, Pasifikoko irla bateko tribu batekoa da eta larroazalo zoa dauka zeharo tatuatua. Amargarren atalak bihotzeko laguna du izena. Bertan azaltzen zaigu nola elkartu ziren berriz ere Ismael eta Kuikeg sputer ostatuan elkarrekin loegin eta hurrengo eguneko iluntzean. Azkenik, larro eta balaugarren atalak, eskuaren estutu bat du izena. Bertan kontatzen zaigunez, pikuedeko marinelek esperma balea bat harrapatu dute, hau da, katxalote bat. Ontziaren albora ekarri ondoren, baleak buruaren goiko partean, hau da, Heidelbergeko kupela edo kutsa deritzon partean, pilatua daukan esperma atera eta barkura eraman dute marinelek. Gai horri, esperma edo espermazeti izena ematen zaionaren, Esta benetako esperma, baizik eta balearen gantz presiatua. Entzun ditzagun orain, banan banan, hiru atalok. Laugarren atala. Oheko azala. Urrengo goizean, argi urratzarekin batera esnatu nintzenean, kuikajen besoa nire gainean botat aurketu nuen, modurik maitet zuen eta goxoenean. IAP entzaziteken aren emaztean intzela. Oeko azala zatiki ez eginda zegoen, hainbat koloretako laukitxo eta irukitxo selebre ez beteta, eta kuikegen besoa, den dena tatuatua kretako labirintoa maiezin moduko batez, zeinak ez zituen zatibi kolore berberekoak, suposatzen dut itxasuan zebilenean besoa tarteka marteka eguzkitan eta itzaletan izateagatik, Erkondarako maukak batean gorago eta bestean berago bilduta. Haren bezoak, diot, bete-betean ematen zuen hoeko azalaren zati bat. Zinez, ez natu nintzenean, bezoren zati bat oheko azalaren gainean egonik zegoen bezala? Ne berez nezake ezalkitik, hain bateratzu zetozen haien koloreak, eta pisua eta eztutasuna sentitzegaitik baino ez nintzeno hartu, kuikejek bezarkatutan in Zentzazio bitxiak nituen, asaltzen saiatuko naiz. Umean intzenean, antzeko gauza bat gertatu zitzaidan, ondogo goratzen dut, sekula erabaki ezen izan nuena, benetakoa ala ametsa izan zen. Hauze izan zen kontua. Bi bat egiten ibilean intzen, uste dut ximinian gora igotzen ibilean intzela, egun batzuk lehenago, tximina garbitzaili txiki bat ikusi nuen bezala. Eta nire ama ordeak, zein amodu batera edo bestera, beti biltzen zen, niri zigorkadak jotzen, edo era afaldu barik behaltzen. Amak, diot, hanketatik heldu eta tximina tikatera ninduen. Eta hoera bidali, naiz eta eguerdiko ordu biak bestarik etziren, eta ikainaren nogeita batekoak, urteko egunik luzeena gure hemisferioan guztiz lur jotanengoen. Baina ez zegoen ez ere egiterik, eta beraz, nire logelatxora joan nintzen, irugarren pixura, arropa erantzin nuen ahalik eta geldoen denbora galtzeko, eta esperen handi batez, izar artean sartu nintzen. Han geratu nintzen, bihotza jausita, kalkulatzen, amaze jordu bete, igarobearko zirela, berpistua izateko esperantzaren bat izaterako amaze jorduean, pentsatze eutzak, mina ematen zidan bizkar barrenean. Eta lako argetasuna zegoen gainera, eguzkia leiotik sartzen, eta kotxeen trakatak handia kaleetan, eta haotzalaiak etxe osoan. Gero eta ukerra gonen goen. Azkenean, altxato egin intzen, arropa jantzi eta galtzerdietan bildutako oin lehunez eskillerak jaitziz, ama ordea bilatu nuen. Eta lako batean, haren nonetara botan intzen, otoi erregutuz mesede bere zigiza astindu hon bate nire portaera txarragatik. Edo zen gauza, oean alako tarte luze jasanezinean egotera kondenatzea baino. Baina, ama orderik eta saiatuena zen. Eta bueltan joan berrizan intzen gelara. Haimat han egon nintzen etxanda guztiz ezna, gerora sekula egonena izen baino asko sokerrago. arrezkero izan ditudan zoritsarrik latzenetan baino areago. Azkenean, amez gaiz tozko eta ezin egonezko loku luska bat edo egin nuen, eta pixkanaka hitzartzen hasi nintzenean, ametzetan orain dikerdi murgildurik, begiak zabaldu nituen, eta lehenago eguzkitan egondako gela, hiluntasunean bilduta aurkitu nuen. Otzi karabatek zeharkatu zidan gorputza instantera. Etzen ezer ikusten, ez da entzuten ere. Baina iruditu zitzaidan, esku sobrenatural bat zegoela nirearen gainean. Oeko azalaren gainean neukan besoa, eta bazirudien eskuaren jabe zen forma edo mamu izengabe pentsa ezin isilura, oearen ondoan jesarrita zegoela nigan digertu. Iruditu zitzaidan, mendeen mendeetan egon nintzela, ahan etxanik, beldurrik izugarrienak izostuta, esku erretiratzera usartu barik, eta ala ere, etengabe pentsatuz, sentimetro bakar bat mugitzea lortuzkero, xar meizugarriura, hau zi egin gozela. Ez dakit, Azkenean, zelan joan zitzaidan sentsazio hura. Baina goizean ez natu nintzenean, dardaraz gogoratu nuen dena. Eta egunetan eta asteetan eta hilabetetan, galduta ibili nintzen misterio argitzeko aleginetan. Egia esan, gaur da eguna, sarretan ibiltzen eizena horri bueltaka. Zer pentsatu jakin barik. Beldur izugarri horik enduta, Ezku sobrenaturalura nirean sentitzean izandako dako oso antzekoak izan ziren beren arroztasunean, oean ez natu eta kuikegen beso paganoa nire inguruan ikustean sentitu nituenekin. Baina azkenean, aurreko gaueko gertakariak fin-fin bueltatu ziren, bata bestearen atzean, errealtasun betean, eta arduan, egoeraren barregarritasuna besterek ezitzaidan begi aurrean azaldu. Izan ere, Haren besoa mugitzen saiatu banintzen ere, nere burua zenar bezarkada hartatik askatzen, loe gonarren, ark ni estu-estu bezarkatzen jarraitu zuen, eriok besterik ezin bere izi bagintu bezala. Beraz natzen alegin du nintzen, kuikek, baina zurrunga bat izan zen erantzun bakarra. <tusurra> Buelta eman nuen orduan. Lepoa zaldi ustai batean bezala sentitzen nuela. Eta batean, arramaskada harin bat igarri nuen. Oeko sala bastertu eta han ikusi nuen toma joka, bazati horren alboan lo. Aizkora horpegiko bebe bat balitz bezala. Saltza ederra, benetan, pentsatu nuen. Etxe ez ezagun batean, egun argian, eta oean sartuta kanibal batekin eta toba jok batekin. Kuikek, janko arren, kuikek, ez natu? Azkenean, oean biurritzearen biurritzeaz, eta tenga behoyuka aldarrikatzaren aldarrikatzeaz, zer ez egokia zen beste gizonezko bat eskontide hartan bezarkatzea, lortu nuen beragandik marmar -mar bat ateratzea. Eta bere ala, Besoa erretiratu zuen, gorpuzo zoa astindu zuen uretatik irten berriaden ternuatxakur baten moduan, eta oean eserizen, lantza baino zuzenago, nire begira, eta begiak igurtzi zituen. Bertaraztelan helduoten intzen guztiz gogoratu ezin balu bezala, naiz eta, bazirudien, nire buruzko zerbait jakitearen konsientzia lauso bat pizten azizitza jola. Bitartean, Geldi geratu nintzenan, perari begira, errezelo handirik gabe ordurako, eta alako kreatura bitxia gertutik behatzeari jarria. Azkenean, bere bereoekidearen nondik norakoari buruzkoak erabaki bide zituenean, eta egoera nolabait onartu zuenean, salto bate zutu nik jarri zen lurrean, eta keinu eta soinuen bidez aditzera eman zidan, ezen nik ala placerba nuen, bera jantziko zela lehenik, gero nirigela oso hausteko, lazai jantzinen din. Pentsatu nuen, kuikek, gauzak dauden bezala, oso proposamen zibilizatua duzu hori. Baina, egia esateko, bazati hauek, berezko jendetasun sentzu bat daukate, jendeak dioena dioela. Miragarria da, zein berezkoa duten gizalegea. Konplimendu hau, Bereziki egiten diot kuikehi, berak jendetasun eta adeitasun handiaz tratatu ninduelako, ni sakarkeria handiaren errudun barintzen ere. Oetikari begira, are mugimendu guztiak zaindu nituen jansten zen bitartean. Artean, nire jakin minak gaina hartzen baitzion nire ziera onari. Alabaina, ez duzu kuikek bezalako gizon bat egunero ikusten, Berak eta bere moduek aparteko harreta merezi zuten. Goitikasi zen janzten, kastore kapela jarriz oso kapela altua bide batez esan da, eta gero, artean ere prakabarik botak bilatu zituen. Zehar raiotarako eginote zuen beste hau ezin nezakenik esan, baina urrengo mugimendua izan zen, botak eskuan eta kapela jantzita oepean ahalbezala sartzea. Ainbat arnaz eta indarka entzunda, ondorio estatunuen gogor zebilela han lanean botak jansten, naiz eta ez dagoen nik dakidala, inongo egokitasun araurik esaten duenik gizon batek botak pribatuan jantzi behar dituela. Baina, ara, kuikek, transizioan zegoen kreatura batzen. Ez harra, ez ximeleta. Bere selebretazuna, modurik bitxenean erakusteko adina zibilizatuta zegoen, haren esiera ez zegoen artean osaturik. Graduatu gabe zegoen. Espalitz egon piskabat zibilizaturik, segure nik etzuen bota kontuarekin nekerik hartuko, baina artean ere basatia izan espalitz, ametzetan ere etzen oepean sartuko, botak janzteko. Azkenean, kanpora aterazen, kapela oso mailatua eta begietaraino zanpatua. Eta orduan, gelatik gerrinka eta saltokas izen, botekin oso ituta egonez, eta bei larrusko pare humel eta tximurorrek, segurutik neurrira eginak ere etzirenak, oinaz eta zirikada ederrak emango balizkio bezala aurreneko zianztean goiz hoz batean. Ikusirik ez etzeguela gortinarik, eta kalea oso estua izan da, aurrez aurreko etxetik gure gela oso osoan ikusten zela, eta gero eta gehiagoia beturik, kuikehek zelako irudi ahalkegarria osatzen zuenan saltoka, gainean ezer gutxi zuela kapelas eta botez gain, harren eskatu nion, alnuen bezala, harina goianzteko, eta bereziki, praketan ahalik eta azkarren sartzeko. Hala egin zuen, eta gero bere burua garbitzen hasi zen ko ordu hartan edozein kristauk aurpeia garbituko zuen, Baina quickekk nire harridurarako, nahiko auki zuen abluioak, bullarrera, bezuetara eta eskuetara mugatzearekin. Eta orduan, txaleko a lotu zuen, eta xaboi puzka bat hartuta konketaren maitik uretan buzti eta aurpegian bitza ematen hasi zen. Begiran nengoen ia aitzxurra non zeukan gordeta Baina lako batean, amaik katzu ikusteko jaiogara, aranon hartzen duen arpoia hoe ondoko izkinatik, ateratzen duen egurrezko kutxa luzetik, puntako zorroak entzen dion, gosetzen duen pixka bat botaren kontra, eta pauso luseekin hormako espilu zatira joanda, anon ekiten dion masaiak bizi-bizi arraskatzeari, edo beto esan da, arpoikatzeari. Pentsatu nuen, kuikek, haus eda rogerzen aiztorik honenak jotake erabiltzea. Gerora, gutxiago arritu nintzen prozedura honetaz, ikasi nuenean ze altzairu hona dagoen arpoi baten burua, eta sei karagarri zorrot zeukitzen diren beti arenertz luze eta zuzenak. Lastera maitu zuen bere burua prestatzen, eta harroa tera zen gelatik. Pilotu jaka handian bilduta, eta arpoia eskuan harturik, marizkal baten makila bezala. Amar atala, bihotzeko laguna. Elisatik sputer ostatura itzulita, kuike jarkitu nuen bertan bakar bakarrik. Elisatik aterea baitzen beden kasioa baino lehenago. Hauki batean zegoen jezarrita zutondoaren aurrean, oinak beko zuko harri gainean zituela, eta esku batean hartuta zeukan aurpegitik oso gertu, bere idolo txo beltzura. Ari begira-begira zegoen, eta labanaz, pampinaren sudurra lantzen ari zen emeki, bere artean marmarka, bere modu pagano hartan. Baina eten egin nionez, irudia utzi eta bere ala maira joanik, liburu handi bat hartu zuen handik, eta altzoan jarrita, horri aldeak zenbatzeari ekin zion, erregulartasun deliberatuaz. Berrogeita margarren nera zen bakoitzean, iruditu zitzaidan, Hune batez gelditzen zen, ingurura begi sorgortu ezo egin, eta arnazazako narturik, <risa> arridurasko txistu borborkari bat egiten zuen. Orduan, berriro berriroazten zen urrengo berrogeita marrekin. Bazirudien, bazen bakitik asten zela bakoitzean, gai ez balitz bezala berrogeita marretik gora kontatzeko. Eta inbeste berrogeita mar batera aurkitzeak sortzen omen zion alako astora mendua horriko esker gaurak ikusita. Han egon nintzen jezarrita handiz ari begira. Basatia basen ere eta urpegia modu beldurgarrian ondatua izanagatik ere, nire guztorako behintzat, haren begitarteak basuen zerbait inondikere desatse gina etzena ezin daiteke harima eskutatu. Naturas gaindiko tatuajeaien guztien artetik, iruditu zitzaidan bihotz zintzo eta simple baten astarnak ikusten dituela, etaren ren begi handi eta sakonetan, ikatza bezain beltz eta bizietan, mila de abrori aurre egingo zien ispiritu baten santzuak zeudela ematen zuen. Eta horretaz guztiaz gainera, paganoak basuen halako aire maiestatiko bat, haren zabarkeriak guztiz moteldu ezin zezakeena. Ematen zuen, gizonura etzela egundoki kildu, eta inoizet zuela hartzeko dunik izan. Ez dakit izango otesen burua afeitatuta zuelako, eta, beraz, bekokia, nabarmenago eta argiagoa ateratzen zitzaio lako, eta handiagoa ematen zuelako bestela erudituko zuena baino, zergatik zen esatera enaiz ausartuko. Baina aren burua frenologikoki bikaina zen, sinies. Barregarria eman lezake, baina Washington generalaren burua gogoratzen zidan, haren bustoetan asaldu oiden moduan. Malda luce berbera zeukan bekainen arkuetatik gora pixkanaka eta modu irregularrean atzedantz sijoana. Bekainetako arkuak ark bezala oso irtenak zeuzkan gailurrean bazo itxiak dauzkaten muinoan dibi bezala. Kuikek, George Washingtonen bertzio kanibala zen. Horrela gertutik aztertzen den bilela, erdi itxura eginez ekaitzari begiranengoela engoela leiotik, etzion behin ere erreparatu paratu nire presenziari, etzuen behin ere begiratzeko lan ikartu. Aitzitik, ematen zuen buru belarri zegoela liburu zoragarri hartako horriak zenbatzen. Kontuan harturik zea dizkidetsu egonak inen elkarrekin lo egiten aurreko gauean, eta batez ere, kontuan hartuta goizean esnatzean nire inguruan aurkitua nuen beso maitetsua, oso harraroa iruditu zitzaidan haren indiferentzia. Baina basatiak, izaki harraroak dira, eta batzuetan, ez dakizu zelan hartu. Hazi eran, kikildo egiten zaituzte. Zimretasunaren paretasun lasa jorrek, jakituria Sokratikoa ematen du. Ohartutan nengoen, kuikeg etzela batere ibiltzen, edo oso gutxi, oztatuko beste itxas gizonekin. Etzuen baterea leginik egiten, bazirudien, ukala inongo gogorik bere ezaguideen zirkulua handitzeko. Hori guztia, sano bitxia iruditzen zitzaaidan. Hala ere, ondo pensatuta baseukan zerbait ia sublimea. Hortzegoen gizonura, beretxetik hogeita hamar mila bat kilometrora orrnosko lurmutorretik joan da, hortik baino ezinbatzen bertara heldu, bedarentzat, er planetakoa bezain narraroein jende baten artera botata eta hala ere guztiz eroso ematen zuen, baretasunik handiena gordeaz, Naikoa izanik bere buruaren konpainirekin beti duen dudarik gabe, filosofia honaren ukitua zegoenor, naiz eta zalantxabarik berak sekula esentzun halakorik zegoenik munduan baina. Behar bada, benetako filosofoak izateko, gu mortalok eskinateke oartu behar onela bizi, edo onela borrokatzen garenik. Entzuten dudanean, urliak edo sandiak, bere burua filozofo tzat aurkesten duela, nire ondorioa izaten da, Andresa Ardispeptiko ark bezala, dijeri gailoa apurtuta euki behar duela. Hain jesarritanengoela, orain utzik zegoen gela hartan, sua apal zutondoan, tarte goxo horretara helduta, zeinetan, azirako bizitasunak airea behin berotu ondoren, begiratua izateko, adina pindar bestedik ezta Iluntzeko itzalak eta fantasmak, lehioen inguruan biltzen ari zirenean, guri, bikote isil eta bakartiari begiratzeko, Ekaitza kanpoan jotzen zuen bitartean Joan Etorrisolemnetan sentimendu arraroak nituela ohartzen hasi nintzen. Barruan zeoser urtzen ari hitzaidalak sentitu nuen. Nire bihot zartatua eta eskusumindua mindua orainet ziren altzatzen mundu hotso honen kontra. Basatiz sosegagarri honek erreditua zuen hori. Han haren indiferentzia bera, mintzo zen izaira batez, zeinetan, etzen ostentzen ez hipokresia zibilizaturik, ez xurigeriarik. Basatia zen, ikuskari hutsa begietarako. Baina, misterio txuki, haren erakarria sentitzen hasi nintzen eta beste gehienei atzez eragengo zieten gauza hoi esek ziren, hala erakartzen dinduten imanak. Proba egingo dut lagun pagano batekin, pentsatu nuen, ontasun kristaua barrene gabeko politasuna suertatu den eskero. Halkia arengana nuen, eta dizkidan zakeinu eta seinaleak egin izkion, bitartean, al nuen moduan berarekin hitzeginez hazieran ez zuen aparteko arretarik jarri, baina gero, aurreko gauean erakutxeak zizkidan adeitasunak aipatu nituenean, moldatu zen galdetzeko ia berriz ere oekideak izango ginen. Bai esan nion, eta iruditu zitzaidan atsegin ez hartu zuela, eta agian pixka bat komplement ere bai. Orduan, liburu haikusten jarregin biok Eta asaiatu nintzen aria asaltzen aren elburua, eta liburuko irudibakanen esangura. Horrela, haren interesan eure nuen bereala, eta hortik pasatu ginen, ahal genuen bezala, morduzkatzera hiri ospetsu honetako ainbat toki ikusgarriz. Bereala, lagunarteko erretze saio bat proposatu nion, eta poltsa eta tomahoka aterata, Atxiki bat eskaini zidan ahots xumeaz, Eta han egon ginen jesarrita, haren pipa txoroari atxikiak emanez txandaka, eta batak besteari tarteka pasatuz. Paganoaren bularrean neganako indiferentzeren izotz puskaren bat ostentzen baldin bazen artean ere, errealdi atsegin adiskidetuneek laster urtu zuen eta konpai bihurtu gintuen. Basudien berak harttzenin duei nikbera bezain modu natural eta berezkoan. Eta erretzen amaitu genuenean, bekokia nireen kontraestutu zuen, gerritik heldu zidan nimo, eta esan zuen hortik aurrera eskonduta geundela, adiera sinaiian, bederriko hizkeran, bihotzeko laguna kinela. Pozik emango zuen bizia nigatik behar izan eskero. Erkide batengan, adizkidantzaren bapateko sugarronek goiztiarregi emango zukeen, bat ere ezfiratzekoa. Baina, basati simple honentzat, arauza haroriek etzuten balio. Afaldu ostean, eta lagunarteko beste izketa baten eta beste errealdi baten ostean, gure gelara joan ginen elkarrekin. Baltsamatuutako burua oparitu zidan. Atera zuen bere tabako zorro erraldoia, eta atzamarre ez tabako artean bilatuz, zilarrezko hogeita hamar bat dollarlar atera zituen. Orduan, mai zabaldu eta mekanikoki banatu zituen bizati berdinetan eta hoietako bat niga ganana bultzatu zuen, nirea zela esanez. Protesta egiteran indoan, baina isilaraz egin ninduen. ...diruan nire praketako poltsikoetan sartuz. Bertan utzi nuen. Orduan, gaueko otoitzak egitera joan zen. Bereidoloa atera zuen, eta zutondo aurreko paperezko xafla bastertu zuen. Keño eta santzu bat gatik, pentsatu nuen nik arekin bat egiteko irrikazuela. Baina, ondoiak gero zer etorriko zen, une batez pentsatzen geratu nintzen gonbitea egin eskero onartuko nuen ala ez. Kristau ona nintzen, Elisa presbiteriar utzi gabean jaioa eta hezia. Zelan batu nintekeen orduan idolatra basaati honekin haren egurpuskagurtzeko. Baina, zer da gurtzea, Pentsatu nuen. Benetan uste duzu, Ismael. Zeru eta lur guztien, paganoak barne, jainko bihot zabalak bekaitz izango diola egur puskabeltz eta utxalbati? bati? zinezkoa. Baina, zer da gurtzea? Jainkoaren borondatea egitea, horixe da gurtzea. Eta zer da jainkoaren borondatea? Lagun urkoari egitea. Lagunurkoak niri egitea nahi nukeena. Horixe da Jainkoaren borondatea. Orain, kuike nire lagunurkoa da eta zer gurako nuke kuike honek nire egitea? Ba, nirekin bat egitea nire gurtzen modu presbiteriar partikularrean. Beraz, nik bat egin behar dut berarekin haren gurtze moduan. Ergo, idola trabi urtu behar naiz. Hortaz, bizitu egin nituen egurtxirlorak, lagundu nion idolo xaloura tente jartzen, galeta errea eskaini nion kuikejekin batera, salam egin nuen arenaurrean bizpairu aldiz, musu eman nion zudurrean. Eta hori eginik, erantzi egin ginen Eta hoera sartu, bakebakean geure konzientziarekin eta munduarekin. Baina ez ginen lotara joan, izketatxo bateukibarik. Zergatik den, ez dakit. Baina ez dago, oea bezalako lekurik lagunek elkarri konfidentziak kontatzeko. Zenare mazteek, diotenez, hortze zabaltzen dioteari maelkarri, barren-barren eraino. Eta edadeko bikote batzuk, sarritan, iago izerarte egoten omen dira eitz eta pitz aspaldiko zazoiez. Horrelaxe, beraz, egon ginen quickek eta biok, gure bihotzetako estei bidaian, bikote goxo eta maitezua. darogetamala ugarren atala. Eskuaren estutu bat. Hainbeste kostata lortutako staben balea hori, peko daren albora ekarri zen. Non lehen sehetu ditudan ebakitze eta igotzen lan horiek guztiak behar bezala burutu ziren. Heidelburgeko upela edo kutxa deritzon parte hori jasotzea barne. Batzuek asken zedegin horretan zehar dutela Beste batzuk, galdara handienak espermaz betetzen eta garraiatzen sebiltzen. Eta une egokia helduzenean, esperma hori kontua ondiz manipulatzen zen labetara eraman aitzin, zeinetaz, geroago. Esperma ostua eta kristaldua zen alako moduan, non, beste batzuekin batera jesarrin nintzenean hartaz betetako Konstantinoren bainu batean, modu bitxian gogortutako koskorrak aurkitu nituen flotatzen anemenka likidoan. Gure lana zen koskor horiek estutzea berriz ere likido bihurtzeko. Ura zerekin goxo eta limurra. Ez da harritzekoa, hain zina, esperma hori kosmetiko presiatua izatea. Hain zurigarria, hain goxagarria, hain leungarria hainla zaigarri deliziosoa. Eskuak bertan esan ondoren zenbait minutuz, nire atzamarrek aingirak ematen zuten, eta, esatea legez, zigizagaka eta kiribilka hasi ziren. Antxe gustoran engoela, hanka gurutzaturik kubiertan jesarrita, bidietarekin halako esfortzu garratza egin ondoren, zer urdin eta tranquillaren pean. Itxasontzia, nagiz ijoala aizea oialetan, hain bare irristatu aurrerantz. Eskuak murgiltzen ituelarik, globulo leun, xuabe horietan, ia ia horrek orduan osatutako eunez egindakoetan. Eta atzamarretan oparo hausten zitzaizkidalarik, Eta beren ugaritasun guztia askatzen zutela, maatzale guztiz umotuek ardoa bezala. Eta lurrin kutsatu gabea usaintzen nuela, egiaz eta sinez udaberriko violeten usaina bezalakoa bera. Benetan diotzuet, tarte hartan, musketa larre batean legez bizizan nintzela. Gure, zin horriblea, Aztu nuen, esperma adierazie ezin hartan eskuak eta bihotza garbitu nituen zin hartatik. Iaia, hasi ia, nintzen intzen, ematen parazel zoren zinezkeria ari. Alegia, espermak daukala azerraren sua moteltzeko bertute harbaroa. Baino hartan nengoela, modu jainkotearrean adierazioa. Aske sentitu nintzen gaizki nahi, edo arropuskeria, edo maltzurkeria orotatik. edo zelakoetatik. Estutu, estutu, estutu, goiz osoan zehar. Esperma estutu nuen, ariketa nineo ere bertan urtu arte. Esperma hura estutu nuen, ariketa soramen batek hartu ninduen arte. Eta ohartu barik nere burua aurkitu nuen, nire tasa lagunen eskuak estutzen. Haien eskuak globulo xamurraiekin nahaztuta. Jardun horrek alako oparotasun ongi nai adiskidantza maitasun sentimentua sortu sidan. Non askenean haien eskuak etengabestutzen estutzen hasinitzen. Haien begietaraso egine sentiberatasunez. Esan ez bezala. Hoi, enelagun urko maiteok. Zergatik gorde eta elikatuko dugu inongo garrastasunik gure artean. Edu more txarrik, edo inbidia izpirik. Etorri, ez ditzagun denok elkarren eskuak. Ez, ez ditzagun gure gorputzak elkarren kontra. Ez tutu gaitezen denok. Unibertsu osoa ongi nahiaren esne eta esperma utzean. Esperma hura betiko estutzen egon nahi nuen. Izan ere, orain, esperientzia luze eta errepikatu askoren ostean, jabetu nahizelarik, kasu guztietan gizonak askenean jaitz egin behar duela, edo gutxienez aldatu, zorion eskuragarriaren kontzeptua, Eta ez kokatu ez ez fantazian, baizik eta emasteren gan, bihotzean, oean, maaian, zaldizelan, zutondoan, herrian. Orain, guzti horretaz jabetua naizela? prez nago, eternitate osoan esperma estutzeko. Enegogoa gaueko ikuskariek arturik, aingeruen hilada luzeak ikusinituen paradisuan, bakoitza eskuak sarturik espermazetiz betetako pitxar batean. Entzun duzu, queer mobidik, Herman Merwilen mobidik nobelako iru atal, Ana Moralesek, Euskaratuak. Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doñoa da Charleston Behinds the Attic Door, Dance of the Winds, taldearena. de Arena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3vbkoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagojeaskoak, Jason Larrenagak eta Ana Moralesek Bilbohiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara. Eto riurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte.